Nu gick där en stor svinjord och betade på bergslöttningen. Andarna bad honom, skicka bort oss till svinen, så kan vi fara in i dem. Det lät han dem göra, och de orena andarna får ut ur mannen och in i svinen, och jorden rusade ut för branten ner. I sjön. Omkring två tusen djur var det. Och de drunknade i sjön. Svinvaktarna sprang därifrån och berättade allt sammans i staden och ute på landet. Och folk gick för att se vad som hade hänt. De kom till Jesus och såg den besatte. Han som hade haft legionen i sig. Sitta där. Klädd och vid sina sinnen och de blev förskräckta och ögonvittnena berättade vad som hade hänt med den besatte och omsvingen. då uppmanade de Jesus att lämna deras område när han steg i båten bad mannen som hade varit besatt att få följa med honom men han lät honom inte göra det utan sa gå hem till de dina och berätta för dem om allt som Herren har gjort med dig. Hur han förbarmades över dig. Då gick mannen sin väg. Och lät alla i dekapolis höra vad Jesus hade gjort med honom. Och överallt häpnade man.